Radio Redi Cerita hit Aceh 96.1 FM Sahabat Berbagi Ilmu Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al mabauti rahmatan lil alamin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd kau muslimin dan muslimat Jemaah solat maghrib Yang saya hormati dan saya muliakan Alhamdulillah kita bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di tengah hujan yang turun Kita berharap Hujan ini adalah hujan yang membawa Rahmat, kebaikan dan keberkahan Untuk kita semua Dan kita berdoa sebagaimana Yang dianjurkan oleh Nabi apabila hujan turun Allahumma sayiban nafian Ya Allah Turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Semoga di kondisi ini dan keberadaan kita di masjid yang mulia ini menjadi sebab-sebab yang dengannya kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala berada di dalam rahmat dan anugerahnya. Dan dimaklumi bahawa seorang Muslim yang duduk di masjid dari masjid-masjid Allah memiliki berbagai kebaikan. Di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwetkan oleh Muslim Rasulullah SAW bersabda. Mamin qaumin jalasu fi baytin min buyutillah yatluna kitaballahi wa ytadarusuna fi ma bainahum illa nazalat alayhimus sakinah wa ghashiyatkum arrahmah wa haffatkum almalaiikah Tidak ada satu kaum yang duduk di rumah-rumah rumah Allah di masjid dari masjid-masjid Allah mereka membaca kitab Allah membaca Al-Qur'an saling mempelajarinya antara mereka kecuali akan turun kepada mereka rahmat akan turun kepada mereka ketenangan Mereka diliputi oleh rahmat Dan dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah akan menyebut orang yang hadir di majlis itu Di depan para malikatnya Dibanggakan Maka kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga pertemuan ini dijadikan sebagai pertemuan yang berberkah Membawa kebaikan dan rahmat untuk kita semua di dunia dan di akhirat Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengumpulkan kita semua di majlis yang baik ini Dalam niatan yang baik Dalam acara yang baik Kembali mengumpulkan kita semua Telak di kemudian hari di sorganya Yang penuh dengan kebaikan Innahu waliyu walqadiru wal alaih Tema yang diamanahkan Dari pihak tamir masjid Pada pertemuan ini Adalah hidup mulia Dengan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan ini adalah tema yang sangat indah Pembahasan yang penting Untuk kita pahami Dan kita renungi Sebab di dalamnya terdapat fondasi kebahagiaan kita dan hakikat dari kehidupan seorang muslim dan muslimat. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inni la'a'lamu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath." Sesungguhnya saya mengetahui sebuah batu di mekah. batu ini memberi salam kepadaku sebelum saya diutus sebagai seorang Nabi ya. batu memberi salam kepada Nabi subhanallah dan ini kejadiannya sebelum beliau diutus menjadi seorang Rasul maka perhatikan dari makhluk yang kita anggap sebagai benda mati ternyata mengenal Rasulullah SAW dan kedudukannya dia memberi salam kepada Nabi batu ini. di dalam hadith yang lain diruatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ini datang dengan mengendarai seekor unta. Begitu tiba di depan Nabi, lelaki pemilik unta berlalu. Ternyata unta ini mendekat kepada Rasulullah dan menangis tersedu-sedu. Iya. Maka Nabi mengelus unta tersebut sampai unta ini tenang. Kemudian beliau berkata, "Di mana pemilik unta ini?" Maka didatangkanlah lelaki itu tadi. Nabi bertanya kepadanya, Wahai pemilik unta, apa yang kamu lakukan pada untamu? Jangan kamu bebani dia dengan hal yang dia tidak sanggup. Rupanya, unta subhanallah datang kepada Nabi SAW, dan dia menangis, dan ternyata Nabi mengetahui apa yang dialami oleh unta ini. Hewan. Kita anggap sebagai makhluk yang tidak berakal, tidak bisa berbicara, tapi juga mengenal siapa Rasulullah SAW. Hadith yang ketiga. Dan ini lebih dahsyat lagi. karena dia datang dalam hadis yang disebut oleh para ulama ahli hadis sebagai hadis yang mutawatir. Datang di dalam berbagai riwayat. Datang dalam berbagai riwayat. Nabi SAW sebelum beliau khutbah di atas mimbar. Jadi sebelum beliau khutbah di atas mimbar, tadinya beliau berkhutbah di atas sebatang kayu. Kerana wajar seorang yang ingin memberikan pengarahan kepada manusia. Dia berdiri atau berada di atas tempat tinggi Supaya didengar oleh orang yang di belakangnya Beda dengan kita sekarang ini Sekarang Masya Allah kita dengan pengeras suara Bisa menjangkau Jangkauan yang sangat luas Kalau di masa dahulu Tidak ada pengeras suara Jadi harus ada tempat yang tinggi Rasulullah SAW Berkutbah di atas tempat yang Di atas sebatang kayu ini Kemudian datanglah seorang perempuan Yang memiliki budak Yang dia ini tukang kayu, ahli di dalam membuat mimbar, maka ia pun menawarkan jasanya. Nabi menyetujuinya. Lalu dibuatkanlah untuk Nabi saw sebuah mimbar dengan tiga anak tangga. Nabi berdiri di atas tangga yang kedua dan duduk di tangga yang ketiga. Itu sifat mimbar Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muḍarimi. Ketika Nabi saw berpindah khutbah ke atas mimbar yang baru ini maka terdengar suara tangisan dari batang kayu itu tadi terdengar suara tangisan yang didengar oleh seluruh yang berada di masjid maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya lalu beliau mengelus batang kayu ini hingga tenang batang kayu tersebut hilang suara tangisannya kemudian Nabi perintah supaya batang kayu itu dikubur ditanam dan Nabi saw bersabda, anda kata saya tidak mengelusnya, batang kayu ini akan menangis hingga hari kiamat. Subhanallah, batang kayu merasa mulia Nabi berkhutbah di atasnya. Tiba-tiba Nabi berpindah Berkhutbah di atas mimbar. Lagi-lagi kita anggap benda mati. Kalau batu tadi, unta tadi, kemudian batang kayu ini, semuanya mengenal kedudukan Rasulullah saw. Lalu kita manusia. Yang dikatakan sebagai makhluk yang bergerak, berakal, bernyawa, tidak mengenal dari kedudukannya, di mana sisi kemuliaan kita? Iya. Allah telah berfirman, "Wala'ka dakkramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak Adam, dimuliakan oleh Allah. Tapi kemuliaannya adalah derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala harus dipahami. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian yang paling bertakwa di antara kalian maka pelajaran untuk kita semua bagaimana pentingnya kita berpegang dengan tuntunan dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau makhluk-makhluk ini saja tadi yang kita anggap benda mati hewan ternyata mereka juga mengenal dari kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam harusnya kita lebih mulia lagi sebagai manusia dengan sunnah nabi sallallahu alaihi dengan agama dan tuntunan yang dibawa oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya agama ini adalah kemuliaan untuk kita semua anugerah dari Allah subhanahu wa taala laqad mannalahu alal mu'minina itba'at fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmah wa in kano min qablu la fi mubin Sungguh Allah telah memberikan minnah telah memberikan anugerah yang besar kepada kaum mukminin dengan diutusnya seorang rasul dari diri-diri diri mereka sendiri. Rasul ini membacakan kepada mereka kitab Allah. Dan ini nikmat yang sangat besar. Turunnya Al-Qur'an itu sudah cukup sebagai nikmat, sudah cukup sebagai sumber kebaikan untuk hamba. Dan itulah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yakfihim an anzalna alayka alkitaba yutla alaihim." Bukankah telah cukup untuk mereka? Bukankah telah cukup untuk mereka kami turunkan kepada mereka alkitab yang kitab ini dibacakan kepada mereka, ditilawah terhadap mereka. Iya. Eh, Al-Qur'an ini sudah mencukupi kita dalam segala hal. Dia adalah sumber petunjuk, sumber kebahagiaan. Di dalamnya ada nasihat, peringatan, penyembuh, rahmat, keadilan, kejujuran. Hal yang menguatkan seorang hamba. Dan Al-Quran itu sendiri, itulah kehidupan yang hakiki di dalamnya. Hal yang menghidupkan hati. Itulah kehidupan seorang hamba dengan Al-Quran. Perhatikan dari dahsyatnya Al-Quran ini. Yang Nabi diutus membacakan kepada kita ayat-ayatnya, membacakan Al-Quran ini. Lao anzalna hadal Qurana ala Jabalin, laraaitahu khasyan, mutasadhan min khushyatillah. Anak kata kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung. Kamu akan melihat gunung itu hancur berkeping-keping, karena dia takut kepada Allah. Ya. Tapi Subhanallah, Al-Quran ini turun ke manusia turun di tengah umat, sebagian dari manusia, orang-orang kafir, menolak dari Al-Quran. Sebagian dari umat Islam, lalai dari Al-Quran. Maka, hati jenis bagaimana, yang tidak tersentuh dengan Al-Quran ini. Padahal gunung yang sedemikian kerasnya, anda kata Al-Quran turun, akan hancur berkeping-keping. Harus kita fahami dari keagungan Al-Quran. Dan ini adalah nikmat Allah yang sangat besar. Al-Qur'an adalah dari agama Rasulullah sallallahu alaihi Yatlu alaikum ayati. Rasul ini datang untuk membacakan ayat-ayatnya. Ini harus saya dudukkan makna tilawah di sini. Sebab kadang sebagian orang tidak paham apa arti tilawah. Dia paham tuh. Sakanakan kan tilawah itu cuma membaca Al-Qur'an. Apalagi kita di Indonesia tilawah ya identik dengan musabaqah tilawatul Qur'an. Hanya membaca saja. Tilawah itu punya tiga makna, punya tiga makna. Ada tilawah Lafdia, yang kedua tilawah MaknaWiyah, dan yang ketiga tilawah Hukmiah. Ada membacanya secara lafaz. Ini tilawah yang pertama. Dia baca secara lafaz. Dia baca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, ketentuan-ketentuannya. Dan ini umumnya manusia mengerti tilawah jenis yang ini. Ada tilawah jenis yang kedua. Yaitu tilawa secara makna Dia baca makna-makna yang terkandung di dalamnya Dia tadabbur terhadap kandungan Al-Quran Dia mengerti tafsirnya Apa ucapan para sahabat dan para ulama Di dalam menafsirkan ayat-ayat itu Ini namanya tilawa maknawiyah Ini lebih identik disebut dengan nama tadabbur Al-Quran Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk dibaca saja Tapi diturunkan untuk ditadabburi Kitabun anzalnaku ilayka mubarak dia tadabbur ayati Allah berfirman itulah Al-Qur'an kitab yang berberkah yang kami turunkan kepada ya, Nabi Muhammad supaya mereka tadabur terhadap ayat-ayatnya Tilawah jenis yang ketiga adalah tilawah hukmiyah diamalkan kandungan dari Al-Qur'an dia mentilawah dia baca dengan apa mengamalkan kandungannya iya mak ini tiga jenis tilawah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah dari rahmat Allah beliau mentilawa Al Quran. Beliau membacakan Al Quran ini kepada para sahabat sehingga kita pada hari ini kalau ingin membaca Al Quran sebagaimana yang dibaca oleh Nabi itu masih bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia, saya Alhamdulillah menghafal Al Quran 30 juz dan saya mengkatakan dua kali kepada dua orang guru dari jalur yang berbeda. Guru saya membaca kepada gurunya, gurunya membaca kepada gurunya, gurunya membaca kepada gurunya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terjaga lafadznya. ilmu tajwid itu kata para ulama adalah pendekatan untuk mendekatkan bagaimana seorang bisa membaca Al-Qur'an dengan benar. Pendekatan. Kalau hakikat di dalam membaca dia harusnya mengambil dari mulut guru. Sebab Jibril turun langsung membacakan Al-Qur'an kepada Nabi Setiap Ramadhan, Jibril turun membacakan Al-Quran kepada Nabi dan Nabi juga membaca kepada Jibril. Diperiksa kalimat huruf per huruf, kalimat per kalimat. Ia. Karena itu kita dalam baca Al-Quran panjang pendeknya saja itu kita punya riwayat. Kita memanjangkan bukan pada tempatnya itu akan ada teguran sebab nak seperti itu datangnya dari Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidaklah secara lafadz Nabi bacakan kepada para sahabat. Sampai kepada umat Islam hingga hari ini. Dari sisi mana? Nabi tafsirkan ayat-ayat itu. Dipahami oleh para sahabat. mana-mana maknanya Dari sisi pengamalan, itulah kebahagiaan hidup para sahabat. Ia. Mereka sangat berbahagia dengan kandungan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran tersebut. Mereka terapkan di dalam kehidupannya. Kerana itu wajar kalau Allah berfirman awalamiyat fihim anna anzalna alkitabah al yutla alaihim. Bukan katalah cukup untuk mereka. Kami turunkan kepada engkau ya Nabi Muhammad alkitab engkau tilawah kitab itu kepada mereka. Cukup. Subhanallah. Jadi kalau ada yang tidak merasa cukup dengan Al-Quran dan dengan Hadis Rasulullah SAW, maka ini adalah hal yang dipertanyakan terhadap dirinya, sebab dia menyelisih ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dari nikmat dan kagungan agama ini mulianya kita dengan agama ini diterangkan di dalam kelanjutan ayat yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim ini dari tugas Rasulullah Sallallahu SAW beliau itu datang untuk mensucikan manusia membersihkan mereka tazkiyah Ia. dan itulah sebab keberuntungannya dan di dalam agama ini terdapat pokok-pokok yang mensucikannya kalau kita berbicara tentang Tazkiyatun nufus. Pensucian jiwa. Pensucian jiwa. Agama ini syariatnya, tuntunannya itu adalah mensucikan jiwa. Mensucikan dari jiwa ini. Sebagian syariatnya saja seperti zakat. Zakat mensucikan jiwa. Apalagi kalau dia melakukan dari ibadah-ibadah yang lainnya. Dan mensucikan jiwa ini. Ini termasuk dasar pokok di dalam agama. Misi diutusnya. Rasulullah Sallallahu SAW dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena itu Allah bersumpah di surah yang kita semua menghafalnya. Washyamsi wa duhaha wal qamari talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yagshaha wa ma banaaha wal wa ma thahaa wa wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa Sekitar 10 atau 11 sumpah. Allah bersumpah dengan sumpah-sumpah yang agung untuk menegaskan apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung siapa yang mensucikan jiwanya dan sungguh sangat merugi siapa yang mengotori jiwanya. Rasulullah diutus kepada kita untuk mensucikan jiwa manusia. Dan ini dari kemuliaan hidup kita. Subhanallah. Ketenangan hidup adanya di dalam tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala bentuk ketenangan Kebahagiaan semuanya di dalam tuntunan Al Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di kelanjutan ayat, waizakihim, wa yualli kitab wal hikmah. Dan Nabi ini datang dari nikmat Allah dengan diutusnya Nabi. Beliau ini mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah. Hikmah ini adalah Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua hal diingatkan kembali. Nikmat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Wain kuntu min kawalu, lafiul zallalim mubin. Yamanakalian sebelumnya benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Sebelum agama ini datang, orang-orang Arab berada di dalam kesesatan yang nyata. Peperangan antara sesama mereka, kemaliman terjadi di tengah mereka. Tidak ada ketenangan dan ketenteraman. Dengan datangnya agama ini. Allah memberikan karunia kepada umat Islam dan ini adalah karunia yang sangat besar wajib untuk kita syukuri harus kita pahami iya maka ini beberapa sudut yang disebutkan di dalam ayat menggambarkan kepada kita semua betapa indahnya agama ini untuk kita dan harusnya kita berbahagia dengan agama ini iya selain daripada itu agama ini adalah agama yang mengajak manusia kepada kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang sebenar-benarnya merupakan kehidupan. Dan di sini saya ingin mengajak hadirin sekalian dan hadirat. Untuk merenungi apa arti dari kehidupan ini. Ia. Dan saya di beberapa tempat mengatakan bahawa kehidupan itu. Kalau kita ingin mengetahuinya sebenarnya sederhana. Dua hal saja pada kehidupan. Yang pertama, bagaimana kita memahami arti kehidupan? Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjadikan kehidupan itu berarti? Ini dua hal. Iya. Dan dua hal ini diterangkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus paham apa arti dari hidup ini? Dan kita harus mengetahui Betapa mulianya kita umat Islam dengan sunnah Rasulullah Sallallahu S.A.W Sebab itulah kehidupan kita yang hakiki Kehidupan ini Hanya sementara Semua dari kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kehidupan dunia sementara Semuanya akan menghadap kepada Allah Tapi ada kehidupan yang lain Yaitu kehidupan akhirat ya. Ini dua jenis kehidupan Dan semuanya diterangkan di dalam agama. Kita harus pahami apa artinya. Dan bagaimana kehidupan dunia ini, Kita jadikan sebagai bekal, Untuk kehidupan yang hakiki, Di kehidupan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Di surah Al-Anfan, Ya yuhalladina amanu, Istajibu lillahi walil rasuli, Iza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, Istijabalah kalian, Jawablah, Allah dan Rasulnya, Kalau kalian dipanggil, kepada hal yang menghidupkan kalian. Luar biasa. Jadi agama ini. Mengajak kita kepada kehidupan. Lihat. Pernah ada seorang sahabat yang. Sedang sholat. Sholat sunnah. Kemudian Nabi SAW memanggilnya. Tapi sahabat ini. Tidak meninggalkan sholatnya. Dia lanjut. Melanjutkan sholatnya. Maka. Rasulullah kembali memanggilnya. Yang akhirnya sahabat ini datang kepada Nabi. Nabi menegurnya, kenapa kamu ketika saya panggil, kamu tidak segera datang? Katanya Rasulullah saya sedang solat. Ya, dia solat sunda dan menjawab panggilan Nabi hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya cuma ini sahabat tidak mengetahui hukum ini. Jadi Subhanallah dia sedang melakukan ibadah. Begitu dipanggil oleh Nabi. Hukum syar'i kita hendaknya menjawab apa? Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita dipanggil di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasulullah. Sudahkah kita menjawab panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini sudut dalam kehidupan hendaknya kita perhatikan. Jangan sampai kayu tadi maaf ya, dari unta itu tadi, kemudian batu, ternyata mereka lebih paham bagaimana menjawab panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengerti kedudukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terjadi seperti itu Ia. Jadi seorang kalau dipanggil oleh Nabi Segera dia jawab Tidak ada hikmah lain di dalam Al-Quran Ini juga Dari hal yang hendaknya kita perhatikan dengan seksama Anjing Di dalam Al-Quran Dikatakan apa? Fakulu mimma amsakna alaikum Makanlah Dari hewan-hewan Yang ditangkap oleh anjing yang terlatih jadi subhanallah anjing terlatih ini Dia diberi kehususan oleh Allah Dibedakan dengan anjing yang tidak terlatih Kalau anjing terlatih dia menangkap hewan Cukup pemiliknya melepasnya Bismillah Dia menangkap hewan Kemudian datang anjing ini dalam kadang hewan itu mati Maka hewan yang ditangkap itu halal Untuk dimakan Bekas liurnya juga dimaafkan Tidak perlu dicuci Dimaafkan Ini kehususan Karena anjing ini apa? Terlatih. Tapi hukum di dalam hadis, kalau misalnya ada anjing terlatih memburu hewan buruan, kemudian pemiliknya menemukan hewan buruan itu dan dia dapati ada anjing lain selain dari anjingnya, maka itu dihitung bangkai tidak boleh dimakan. Kenapa? Sebab ada anjing tidak terlatih di sekitarnya. Perhatikan anjing tidak terlatih ini merusak pekerjaan hancing apa? Anjing yang terlatih. Subhanallah. Hewan diangkat derajatnya kerana dia apa? Kerana punya ilmu di atas yalenya. Dia lebih terlatih daripada yalenya. Definisi hewannya anjing terlatih itu di dalam buku fikih. Kalau dia diperintah dia jalan. Kalau dia dilarang dia berhenti. Kalau tidak ada perintah dia di tempatnya. Itu anjing terlatih. Jadi tidak mungkin ada anjing terlatih sudah melihat hewan buron dia langsung lari tidak? Itu bukan terlatih nawai anjing terlatih itu dia tidak bergerak kecuali diperintah oleh siapa? tuannya kalau dia sangat lapar pun dia tidak akan memakan hewan buruan itu kecuali kalau diperintah oleh tuannya ini anjing terlatih subhanallah anjing sahaja dididik oleh tuannya dia mendengar, dia hormati tuannya betapa banyak kita dididik oleh Allah di dalam Al-Quran betapa banyak kita dididik oleh Rasulullah di dalam sunnahnya Harusnya kita lebih terlatih daripada itu. Dan perhatikan bahwa ini sisi kehidupan dan kemuliaan. Kalau hewan saya dengan kelebihan ilmu dia lebih baik daripada yang tidak terlatih, harusnya kita manusia akan lebih mulia dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila kita mempelajarinya, mengamalkannya. Dan itulah sisi kehidupan yang harusnya diperbaiki, diperhatikan dengan seksama. Jadi Allah Firman: Ya'uhaaladin amanu, wahai orang-orang yang beriman istajibu lillahi walil rasul jawablah perintah Allah dan perintah rasulnya idada'akum lima yuhyikum apabila kalian dipanggil kepada hal yang menghidupkan kalian agama ini itulah kehidupan kita itulah kehidupan kita iya Kapan seorang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah berpegang dengan agama Nabi? Maka itulah hakikat dari kehidupan di dunia maupun di akhirat. Karena kehidupan yang sempurna dengan berpegang teguh terhadap Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan di kehidupan dunia, Allah berfirman, "Man amil salihan min Zakarin aw Untha, wa huwa mu'min." Paling hina naku hayatam tajibah. siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan dan dia adalah seorang mukmin. Ini keimanan, dah amalan salih. Ini pokok agama kita. Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Diberikan kehidupan yang baik. Jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala apalagi akhirat. itulah kehidupan yang sempurna di akhirat. Karena itu dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa innal akhirata lahiya al Sungguhnya akhirat itu itulah kehidupan yang sempurna di sana. Iya. Yeah. Sebagaimana di ayat yang lain, Allah berfirman menjelaskan manusia pada hari kiamat bagaimana penyesalannya, "Yawma yatadakkaru al-insanu ma ia ya laitani qaddamtu li Hari tatkala manusia berkata dia mengingat segala dia mengingat segala amalan yang pernah dilakukan di dunia dia berkata wa hi kata saya dulu di dunia menyiapkan dari amalan saleh untuk kehidupanku maksudnya kehidupan akhiratnya Jadi kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di dunia dibangun di atas keimanan dan amalan saleh Dibangun di atas tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Dan kehidupan yang hakiki, itulah kehidupan di akhirat. Itu kehidupan yang sebenarnya. Sebab di akhirat, di disanalah disempurnakan segalanya. Iya. Dan di akhirat itu hanya ada dua golongan. Tidak ada golongan yang ketiga. Allah firman, farikum fil jannati wa farikum fil sa'ir satu kelompok di dalam sorga, dan satu kelompok di dalam neraka yang menyala-nyala. Hanya ada dua bagian manusia kelak di kemudian hari. Fa minhum syaqiun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Hanya ada dua keadaan pada hari kiamat. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat tertawa dan dialah Allah yang membuat menangis. Itu akhir dari kehidupan kita di sana. Yang menentukannya adalah kita sendiri. Waktu untuk memilih adalah sekarang. Mau pilih yang mana? Hanya ada dua pilihan. Tidak ada pilihan yang ketiga. Dengar hidup ini tidak pernah ada kata berhenti di dalam kehidupan. Tidak ada istirahat dalam kehidupan sebab Allah tidak pernah mencatat ada kata berhenti. Di dalam Al-Qur'an hanya dikatakan, "Limansya'am minkum ay yataqaddam aw Siapa di antara kalian yang ingin maju ke depan atau mundur ke belakang? Hanya ada dua. Maju ke depan dengan kebaikan, mundur ke belakang dengan dosa. Tidak ada yang disebut berhenti. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis riwayat Muslim Keluhanasi yagdu pabai nafsu, pamaatikoh atau mobikoh. Shitiab jiwa itu berusaha dengan usahanya dia melakukan transaksi di dalam kehidupannya. Ada yang membebaskan dirinya dari api neraka dan ada yang justru menghancurkan dirinya ke dalam api neraka. Tidak disebut derajat antara keduanya, hanya ada dua saja. Iya. Kerana itu kita yang menentukan kehidupan ini. Kita yang memilihnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab Al-Quran. Mengutus seorang Rasul kepada kita. Jalan kebenaran sudah diterangkan. Jangankan jalan kebenaran. Jalan kejelekan saja diterangkan. Supaya kita hindari. Hujjah telah tegak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innahu lam yakun nabiyun qabli. Ilah kahana haknya, ayatul aumtahu. Anakhir ma ya almuhulahum, wyanzirahum syir ma ya almuhulahum. Tidak ada coran Nabi pun sebelumku, kecuali wajib atas Nabi ini memperingatkan, menjelaskan kepada umatnya segala kebaikan yang diketahui untuk umatnya, dan wajib atas Nabi ini memperingatkan umatnya dari segala yang membahayakannya. Ia, jika Allah Dia menghadap kepada Allah pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat semuanya adalah pertanggungjawaban. Jangankan di hari kiamat di alam kubur pertanyaan dan pertanggungjawaban. Di alam kubur ada pertanyaan. Kita tahu ada tiga pertanyaan malaikat di alam kubur. Merobbu ka? Mandabiu ka? Wamadiinu ka? Siapa rohmu yang kamu ibadahi? Siapa nabimu yang kamu yang kamu ikuti? Dan apa agamamu? Tiga pertanyaan. Ya. Jangan sampai ada yang berfikir. Oh nanti kalau saya ketemu mungkar dan nakir Saya ditanya sama Oh maaf mungkar dan nakir Kemarin saya sedang sibuk ya, Belum sempat belajar Ini sudah diterangkan semuanya ya, Sisa kita yang perlu apa? Perlu jujur pada diri kita Masya Allah sekolah dari Sekolah dasar hingga Perguruan tinggi setelah kerja Kadang masih seminar Masih mengeluarkan biaya Bisa dia belajar semua untuk kehidupan dunianya tapi untuk kehidupan akhiratnya, pernahkah ada yang mengeluarkan biaya dia belajar khusus untuk mengenal siapa robnya... siapa nabinya dan apa agamanya? Memang agama ini tidak semuanya dipelajari ya, dari A sampai Znya. Tapi ilmu agama ada yang sifatnya fardu ain, wajib atas setiap Muslim dan Muslimah mempelajarinya. Dan ada yang sifatnya fardu kifayah. Kalau ada yang sudah mempelajarinya, gugur atas yang lainnya. Misalnya di sebuah negeri sudah ada beberapa ulama yang ahli di bidang ilmu warisan maka gugur dosa bagian lainnya sudah. Kerana sudah ada yang ahli. Ini fardu kifayah. Tapi kalau masalah dia beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah itu fardu a'in. Dia akan ditanya pada hari kiamat tentang itu. Iya. Tentang sholatnya, tentang zakatnya. Tidak ada orang yang melakukan sholat diwakili oleh orang lain. Pertanggungjawaban dia. Dia harus pelajari hal itu. Ini ilmu fardu a'in. Dikubur ditanya. Di akhirat di pada masyar juga ditanya. Pertanyaannya disebut dalam Al-Quran bahkan Allah sumpahkan hal itu. Harusnya ini membuat kita takut. Luar biasa Allah bersumpahkan hal itu. Allah berfirman, "Fa wa rabbika ajmain amma kanu ya'malun." Sungguh demi rabb Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Sungguh demi rabb kami akan menanyai mereka semua pada hari kiamat tentang amalan yang mereka kerjakan. Apa dua pertanyaannya? Baik, kita akan lanjutkan nanti setelah salat Isya. Ya, dan sebagaimana yang diumumkan tadi insyaAllah ta'ala ada tanya jawab dan saudara moderator kita sudah datang dan insyaAllah ta'ala mungkin masih ada sedikit dari materi yang saya ingin uh, sampaikan, kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan karunianya kepada kita semua wallahu taala alam bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta alamin radio radio radio Aceh 96,1 FM. FM. FM sahabat berbagi ilmu Islam <laughs>